il je Te régi rádiós vagy, pontosan tudod, hogy a, a refréinig elmegyünk. Tehát nem, nincsen állunk olyat, hogy elkezdünk egy hungária számot játszani, és akkor, mit tudom én, a, a refréin előtt lehúzzuk. Nem. Solyt Korda Györgyös gyakorlatunk mond ennek az egész egyébként. Na ellen. jó, mindegy, mindegy, mindegy. Jó napot kívánok kedves hallgatók, ez itt a klubrádióban. benne, az, az annó Budapest, az önök a lázatos narrátora Pankson, de Miklóssal, aki most, tehát tényleg, most készült róla egy kép, kirakták a Facebookra, amin éppen e, azt a hamut próbálom a, a fejemről letörölni, amit magamra borítottam, mert egy akkora hülyeséget írtunk ki az ajánlóba, én vagyok érte a felelős, ami hát nem, nem, nem is tudom, hogy hogy, hogy, hogy hogy történhetett. Szóval, hogy a mai eh, helyszíne a, az Anó Budapestnek a lángművölődési központ. És az én fejemben valahogy ez úgy volt, hogy, hogy a kopaszkutya bizonyos jelenteit ott vették fel. És hát egyszerűen csak meg, megcsalt az emlékezetem. Tehát tudják, hogy van az, hogy időnként az ember megiszik ezt, azt, amazt, beszed ezt, azt, -az, amazt, elszív ezt, azt, -az, amazt, <súlva> szereket szedett sok-sok évvel ezelőtt, és és ezért azt gondolta, hogy a kopaszkutya csókolj meg, kutya paraps meg, kopaszkutya csókolj meg, az a, a lágművődés házhoz köthető. De közben meg nem hanem a Tunzramhoz. Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Még jó, hogy az a spot, amit felvettünk. Azt akartam mondani, hogy, Igen. Ezért, hogy négy perccel ezelőtt még számon kérted rajtam, hogy miért nem készült műsorajánlás. Hát akkor foghatjuk ezt az egészet fel úgy, hogy szívességet tettem neked. Hát nem, mert, mert, mert ak akkor is, tehát a hamu az, az hamu, azzal nem lehet mit kezdeni. Úgyhogy szóval, hogy azt találtuk ki, hogy, hogy ma a láng Központról fogunk foglalkozni, hiszen rengeteg dolog történt ott, és Kardos József barátom nagyon sok dolgot küldött át, nagyon sok információ van erről a Művédés Központról, de arra vagyok kíváncsi, hogy az önök emlékezetében hogyan él ez az intézmény, vannak -e olyan kedves hallgatók, akik mondjuk este gimnáziumba jártak oda, vannak -e olyan hallgatók, akik irodalmi estere jártak oda, vannak akik, és ez nagyon fontos, és így került elő a Hungária és a kedvenc számom, hogy, hogy emlékeznek arra, amikor a Hungáriának ez lett a, a központi helyszíne, mert hogy, hogy korábban egy hajón játszottak, de végül is aztán a Alánk Művölődési Központban kötöttek ki, és volt Polbit e, irodalom e, mm, szakmai versenyek, az nagyon sok, nagyon rendes e, könyvtára volt, nagyon jó hírlapolvasó központja volt ennek a, az intézménynek. És most arra vagyunk kíváncsiak, és az elkövetkezendő két óra arról fog szólni, legalábbis reményeim szerint, hogy hogy önök, kedves hallgatók, mit műveltek ott, mit élveztek, mit szerettek, mind vettek részt. Úgyhogy gyorsan el is mondom a telefonszámainkat: 2406953, illetve 2407953, és persze írhatnak a hallgatók SMS-eket is a 06303030953-ra. És nyilván az zavart meg, persze, mert hogy, hogy, hogy van egy cikk, amit a, az interneten olvastam, ami arról szól, hogy majdnem ott született meg a P-Mobile első ülem, ez a lángyüldési központban, és e, hát szerintem ez lehetett a, a, a baj. Úgyhogy arra a hallgatókat, hogy, hogy ragadjanak telefont, és ahogy e, beszélgetett e, Pálinkás Salomon Andrással e, péntek reggel, Egyenesítsék ki a merevlemezeket, és meséljék el, hogy milyen élmények kötik Önöket. Járom az utam a, a keves úton, tehát angyal földiek mindenféleképpen telefonálhatnak, a 13. kerületiek számára nagyon fontos helyszín kellett, hogy legyen ez, ez, a, ez az intézmény, és, és hát most nincs más választás, mint hogy megemlékezzünk róla, hogy mi is történt ott. 1968-tól, ugye 1900 nagyon-nagyon korán indult egy, egyébként az intézmény. Ez a, a leírásokból, de hogy 1968-69-ben volt egy felújítás, illetve akkor nyitották meg, és onnantól kezdve e, történt az, hogy. Még e, van, beszélj bele, hogy, e, hogy hogy beindult a hatalmas nagy élet, úgyhogy jöjjenek az emlékek. Csak azt akartam neked mondani, hogy megvan egyébként a Járom az Utam című felvétel a Igen, álban. van, igen. És hogy szeretnéd de meghallgatni? Hát, a, hát, ahogy nem. A, hát addig, amíg a hallgatók rá nem feszülnek a 2406953-ra, vagy 2407953-ra, és nem kezdik el nekünk mesélni a láng művölés központhoz kapcsolódó élményeiket, addig mindenféleképp egy kicsit belehallgathatunk. Járom az utam, Macska kövös uton, A léptem, kopott, Elsős éjszakán, Az ütött, kopott, Utcák nevét tudom, Mert én itt születtem, Ez a hazám, Itt kisét anyám, Iskolába szegény, ott volt a szeme, Vigyázott reál, itt minden emlék, A múltat hozzak felé, mert én itt születtem, Ez a hazám, tudom annak, hogy a De itthon mégis földi vagyok, A Báci út és Lehelút között. Járom az utam, macska köves utam, Sok régi barát, köszönémre én minden öreg, nevét tudom, mert én itt születtem, ez a hazám. Jó, ez persze nem az igazi, tehát nem a klasszikus, de egyébként e, a, az Annó Budapest oldal kezelője is rám írt SMS-ben, azt írja, hogy a lángban minket is vittek az általános iskolában, ott láttam például a valahol Európában. Szóval 24-0693-24073-30-93, angyalföldön járunk, és a láng központ a, az Annu Budapestnek ma a megcélzott helyszíne. Keszánban azért esett erre a döntés, mert a közelmúltban, amikor volt egy-két olyan téma, ami, ami elrugaszkodott Budapesttől, akkor a Facebookon néhány hallgató jelezte, hogy hát milyen kár, hogy most már az annó Budapest nem annó Budapest, hanem annó Csehszlovákia, annó Leningrád, annó Balaton, és hogy, hogy ez mennyire rossz. Mondtam, hogy na jó, akkor teljesülön a hallgató kívánsága. Nézzük meg, hogy, hogy hogyan emlékeznek vissza erre a művődési központra. Halló jó napot kívánok! Um, jó napot kívánok! Amennyiben az én nevem uh, én vagyok a vonalban, akkor én vagyok a vonalban. Uh, hát miután az ön neve nem tudom, hogy micsoda... A... Uh, de hát persze, persze Iván vagyok. Hello, Iván! Uh, hát az a helyzet, hogy uh, ez több esetben érintett engem ez a lángművélési ház, mert uh, akkor, amikor még a 74 körül, akkor ez a... a azt hiszem, hogy... Uh, Vágó Béla utca és Rozsnyai utca. Igen, sarokok. igen, igen, igen, igen, igen, igen a, a Rozsnyai az biztos. De és ami most visszakapta a leánykori lombutca nevét, uh -huh. és hát bizony ott volt az érettségi, nem, de hogy érettségi a, a szalagavatong Aha. Ott a, mert ott volt egy felső szint is, ami viszonylag nagyobb területű volt. Egyébként be, be, be, nem is volt olyan rossz, nekem ott palotásozni, meg kerinkőzni, meg polkázni kellett. Gyakorlatilag meg is oldottam. Uh -huh. És nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak. Ja, még volt olyan, hogy rá a, a, a, a, a helybivék felhívták, mert hogy, ugye nekünk ugye tilos, ott bent alkoholfelszolgálás nem volt. Uh -huh viszont megmondták, hogy a főbejáraton kívül hol tudunk kimenni, és hol van egy kocsma, <gül> hol tudunk valamit jönni. Na most az olyan 18 évesek környékén ez akár még érdekes is uh -huh. lehetett. Jó, hát az a Forgács fori kocsma volt. Na de, aztán jött egy nagyon érdekes dolog, mert körülbelül egy ilyen 30 méteres réhen a Vágóbilla utcában egy barátom, gimnazista, évfolyam társam, ott kapott egy egy lakást, uh -huh. és hát 86-ig ott lakott. A minden 70 Öttől minden évben ígérték, hogy lebontják, tehát éppen azért nem mert semmit beruházni, és se izébe, már Mármint a. Nem zuhant általában semmibe. Mármint a habara házát. De, de az volt a baj, hogy például a vécé az kém volt az udvarban, tehát amikor az befagyott, akkor neki be kellett menni a ízébe, láng, a lángvizetési házba. De hát aztán már tudták, hogy azért megy télem oda vécére, mert hát. Mert ben, nincs hová ö... mennie. Hát ö, nyáron persze, hogy lett volna, de hát amikor befagyott az egész háznak a, az, az ilyen földszintes angyalszöldi lakásor volt, ahol hátul az udvarban volt azt sem hogy két vagy... Tök mindegyik két vagy három, mert ha mindegyik befagyott, akkor nem mindegyik, hogy hány darab van belőle. Igen. Hát szóval... Ö, ez jutott. Jó, de ehembe. neked. Te Öm, te milyen volt de, ez az épület? Mind, mind jó emlékek, mert. Jó, hát ott kulturális. abúgy is, tehát most nem csak azért a szalaggatónkról uh -huh. de ott voltak. Ö, ö, hát nem íróolvasó találkozók, de valami hasonló. De tán, nem, jelenti. azok is voltak. Tehát figyelj, amit én végül olvastam a, a, az elmúlt 24 órában erről az intézményről, Abból a az derül ki, hogy, hogy Budapest, vagy hát így miután nem ismerem az összes helyet, de hogy az egyik ilyen legfontosabb működési központja volt. Tehát, hogy valóban minden ott történt, valóban minden lehetősége meg volt az embernek arra, hogy, hogy kulturáltan szórakozzon, vagy, vagy információkat szerezzen be, vagy költőket hallgasson, vagy vagy színészeket nézzen Rátanyi Róbert elkezet rázon Kabaslaci bátyámmal e, parolázon, tehát ott tényleg minden volt. Nem is értem egyébként, hát, az e, lett volna az ez érdekes ez, a, egy, ez egy, igen? hát nyilván ennek volt egy egy titka, hogy volt egy nagy Gyula nevű igazgatója ennek az intézménynek, a leírások szerint, aki amit sajnos nem ismertem. Én sem. Nem tudtam, igen, róla, igen, hogy igen, igen, igen. Én csak úgy teljesen mezei arra járóként. És nyilván az is kellett hozzá, hogy a, a lángépgyár, és akkor most itt megint a tudatlanságom derül ki, hogy, hogy nem tudom, hogy a lángépgyárban mit gyártottak, nyilván gépeket, szóval, hogy, hogy meglehetősen jól finanszírozta ezt az intézményt, és hogy rengeteg pénz volt rá, tehát Például olyan filmklubja volt a Lánk közponnak, Központnak, ami Európa filmjeit gyakorlatilag egy időben mutatta be szakértő kommentárban. ez közel a helyben közel állt volna hozzá, uh -huh. de hát én a közgásfilmklubjába jártam. Hát jó, jó, jó, persze, mindenki a, a Csabánhoz, meg a Gancsához járt, igen. E, e, ha, ha, ha, bocsánat, de e, az, egy, e, az egy másik. Hát ott e, azt mondta, hogy talán 8, 70 71-ben bemutatták a, a tanút például a, a közgásfilmklubban. Ami azt hiszem, hogy talán 78 környékén ment ki a, a szabad forgalmazásba. Tehát már biztos ott is az a baj, hogy, hogy nem néztem utána. De a könyvtára könyvtár remek volt, mert az, uh, hát mindegy, szóval uh, találkoztam vele. Uh, hát csak akkor ennyit akartam mondani. Tartok tőle, hogy túl hosszú voltam. Uh, de hogy uh, nekem személyes uh, még az általában pozitívek voltak. Van. Biztos másoknak meg nem annyira. De nem, nem biztos, ez majd kiderül. Szóval 24 illetve 24 a 240693, illetve a 240793 a lángművölési központ a mai Annó Budapest fő helyszíne, főszereplője. Arra biztattam a hallgatókat, hogy, hogy meséljék el, hogy mit láttak, mit hallottak ott, milyen koncertekre jártak. Biztos, hogy rengeteg embert meg kellett, hogy mozgasson. Lehet, hogy Angyal Föld még éppen alszik, és úgy van vele, hogy ah, megvárom a három órát, és utána majd elmesélem, hogy hogy mi is történt ebben az intézményben, de hogy, hogy egyenlően még így nem iparkodnak a kedves hallgatók, vagy tényleg az van, hogy elromlott a telefon, vagy, vagy, vagy elromlott az emberek memóriája, vagy azt gondolják, hogy, hogy semmi érdekes nem történt a lángyúgyulási központban, akkor majd persze beismerjük, és akkor azért lesz jó, mert csak Hungária, Hobo Blues Band, és Ilyen könnyű zenei felvételeket fogunk hallgatni az elkövetkezendő két órában, amit persze természetesen jól lenne megúszni. Egyébként azt írja, Mi? Most mit nevet? Egy világdőlt össze bennem, hogy az őszinte, őszintének látszó szeretetet Fenyő Miklós irányába, akkor ez, ez, ezek szerint kamu. Az nem, nem. is kamu. Nem, hatalmasnak tisztelet. Akkor ne, ne akar megúszni Fenyő Miklóst. Jó, jó, jó. Se a Hungáriát. Szóval se a... Korda Györgyöt. De Korda, Korda Györgyel azért rovatosan. Szóval a megújult és átnevezett lángművédési központ, ahogy írta ez a cikk, ami engem egy kicsit összezavart, az 1970-es évektől egészen gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket. A célim már nem csupán a lángépgyár dolgozóinak tanítása, szórakoztatása és művelése művődé volt, hanem a környező üzemek dolgozói is ide jártak. Emellett a környék általános és középiskolásainak is szerveztek, különböző előadás sorozatokat. hát nyilván Ádika ennek keretében nézhette meg a valahol Európában tő, ebben az intézményben, e, illetve általában az angyalföldi lakosság is változatos színházi előadásokat és filmbetítéseket láthatott itt. Virágzott a könyvtár, a mindenki mozgalom, a különböző munkás akadémiák előadás sorozata. Tehát, hol vannak azok az emberek, akik a munkás akadémiákon részt vettek? Hát nem is értem, hogy, hogy miért hallgatnak. Emellett a láng hírnevét növelte, hogy aulájában tartották a nyilvános lottóhúzásokat. Tehát például kellene olyan hallgató, aki elmesélné azt, hogy ő oda ment a a ránkba, és mondták, szólították, szerintem akkor még péntek délután volt a lottóhúzás, vagy na jó, itt majd valki helyes bít. szóval, hogy hogy mondták, hogy na, akkor jön Tóth Józsefné, földi lakos, és akkor ő húzza ki a harminc, vagy negyedik számot, és akkor belenyúlta a nagy, nem henger volt ez, hanem nagy gömbben és akkor kihúzta, és akkor azt mondta, hogy hatos, ja nem, a kilences. Igen. Igen, tehát mint ahogy a klasszikus vízben szerepel ez, Természetesen a lánmölvidés központtól, mint ahogy a köznyelven elterjedt a lángűfáztól, a könnyűzenesen volt idegen. Itt alakult a polbítet játszó monszú 1967-ben, ami 1972-ben a kiudan harmadik helyezést ért el. A láng könnyűzenei klubnak is otthont adott, ahol a fiatalok kulturált körülmények között szórakozhattak, miközben természetesen az ízlésüket is fejlesztették, hiszen egyébként a kerületben kevés szórakozási lehetőség adódott szabadesténként 1970-től Különböző években olyan együttesek kapták meg a klubnak a lángot, mint a Victors, nem hallottam róla, a Hungária, az Olimpia, a Juventus és az M7-es, ezeket egyébként ismertem. 1978-tól diszkó klub működött Dévényi Tiborral, ha van, aki ilyen nevet nem ismeri, aki különböző sztár vendégekkel színesítette műsorát. Később az állandó fellépők helyett változatos alkalmi koncertek töltötték ki a láng művölési központ. Esteit megfordult itt többek közt a Beatrice, a Hobo Blues Band, a listát légy mert ezeket a számokat kell megkeresnünk majd. Csak Hungáriát vagyok hajlandó játszani, amíg ki nem engeszteled Fenyő Miklóst. Feny Fenyő Miklós nem sértődik meg, ő nem olyan. Szóval Beatrice a Hobo Blues Band, Pokolgép, az LGT, a Mini, a P-Mobil, a P-Box, a Sirius, a Korál, a Prognózis, a Color, a stb. és a 90-es években például a Kispál és a Borz is itt tartotta a Fák, Virágok, Fény kisnemezbe mutató koncertjét. Halló, jó napot kívánok! É, én vagyok a vonalba, ugye? Ön tetszik lenni, igen. Puszi, nem akarom. Nem akarok bemutatkozni. Jó. A fiamnak ott volt két, eh, 1900, eh, mindjárt mondom, hogy mikor, a eh, lakodalma. 1980. Aha. Nem tudom mikor. Hát, majd nyilván, nyilván nem volt annyira fontos, nagyon persze. Nagyon volt, az Aha. egész 30 ezerbe forintba került. <laughs> nagyon jól főztek, nagyon jól meg volt szervezve, és nagyon-nagyon meg voltunk elékedve. Azt mondja meg nekem, hogy, hogy, hogy miért csak ezek az apró dolgok a fontosak. Hol marad a kultúra, hol marad az irodalom, hol marad az összes többi esemény. Valamiért a, a hallgatók... Erről nem akarnak beszélni, vagy nem szeretnének, vagy nem voltak ott, vagy elfelejtették mindezt? Abban az időben öt óra tejára jártunk. Na. Úgyhogy, de én a lángban sose voltam előtte. Aha. Az öt órai teján mi történt? Mit? Mi történt az öt óra teján? Hát az öt óra teján, akkor még vidéken éltem. Mm -hmm. És az apukám egyszer megígérte, hogy eljön velem. Húsvét uh -huh. másnapján, és az első napján meghalt. Ajaj, bocsánat. Igen, úgyhogy nem, nem sikerült elmenni. Hm. Mert mindenki, ahogy a, a papával is villantott annó, a, a retrókorszakba. Ugye ja, már, mint, hogy az emberek az édesapjukkal mentek el szórakozni? A szülőkkel. Igen. Hát, gardadámként. Uh -huh. Mert akkor még kísérték a lányokat. Ja, értem, értem, értem, értem. Nem, tehát nem csak barátnők Voltam Még közel húsz éves. Értem, nem csak barátnők mentek, hanem, hanem ment nem, a, a családból nem, valaki. Akkor még, Aha. Akkor még a szülőkkel, az öt órai tejára is. Hm. mamával főleg. Ez fura. Ezt Igen. nem tudtam. Hát, a nagyon retro korszakban volt. Uh -huh. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte. Hogy nagyon jól akadalom volt különben. Nem volt kiszolgálás, csak hozták a kajákat, és mindenki osztotta, ami volt, vagy szedett mindenki. Jó. E, boldog házasság lett a vége? Igen. Már elváltak, de van egy szép unokám. Igen, én is ettől féltem. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Pussi. Ezt ritkán szokták mondani a hallgatók nekem, hogy puszi. Mondjam gyakrabban esetleg, vagyok jobban érezni magad. Nem, nem, nem, nem, Keresi puszi zenekar felviteleket a, a Sanyiban. Halló. Halló. Kész csókom. Halló. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Takszondor gyöngyi vagyok. Kész csókom hát gyöngyi. El... Sajnálattal hallottam azelőtt, hogy a kultúráról senki nem beszél. De miért nem? Hát én nem tudom, lehet, hogy túl fiatalok, akik betelefonálnak, mert én 83 éves vagyok, uh -huh. és én a Vasasszak szervezett munkatársaként nagyon sokat voltam a lángépgyárnak a művelődési házában, uh -huh. ahol, ahol nagyon komoly, nagyon színvonalas és nagyon szép kulturális élet zajlott. Először is volt önálló könyvtár. Igen ahol külön gyerekkönyvtár is volt. Másodjára volt kórusa, férfi kórusa, amelyik nemzetközi fesztiválokra járt, és ez a férfi kórus, ez amatőr férfi kórus volt. Tehát azok a férfiak, akik volt részt vettek ebben a munkában, a munkájuk mellett jártak énekelni, tanultak, nagyon sok volt közöttük, aki még kottát se tudott olvasni, és mégis megtanulta önszorgalomból azokat a dalokat, amely ők nemzetközi fesztiválokra mentek külföldre. Például Finnországba voltak, Temperében, egy tavaszi időszakban, illetve hát, talán már ilyen nyár eleje volt, ahol idősek otthonába léptek föl közösen a finn De jól hangzik. Igen, ez így volt, ez szó szerint így történt, higgyel nekem. Én szem és fültanúja voltam a dolognak. Ezen kívül néptánc együttese volt. Nagyon sokszor beszél a, a klubrádióba a Tata, a néptáncok atya és koreográfusa. Igen, Novák. A Jolánnak a férje, hirtelen a vezetékneve neve nem jut eszembe. Novák a, Tata. Ja is, ja istenem, hogy Mondom, Novák Tata. Novák, azaz, a Novák Feri. Csak halkítsa le a rádióját. Én nem, csak Novák Feri volt, hogy korosztályosak vagyunk. Koreográfiát ja. tanított be, segítette a kialakuló tánckarokat, és hozzásegítette ahhoz is, hogy szintén nemzetközi fórumokon megjelenjenek, a Szegedő Néptánc Néptáncfesztiválon voltak rendszeres résztvevői, a Dunauvárosi néptánckar, a láng, az Egyesült Izó, a Magyar Hajó és Garúgyár, és sorolhatnám, sorolhatnám mindazokat, akikkel együtt a láng művelődési központ különböző amatőr művészeti csoportjait együtt dolgoztak. Egyébként volt képzőművészeti kör is, és nagyon-nagyon sikeres és eredményes volt a film megmunkáló képzőművész körük, az <tört> ötvös kör. Úgyhogy én... Én csak annyit tudok önnek mondani, hogy ott tesdő, kulturális életfolyt. Én úgy is így érzem. Közel a kultúrához, akik talán, akiknek talán nem sikerült volna, mint az olyanok, akiknek ma sem sikerült közel kerülni a kultúrához. Ugyanis abban az időben a lángépgyár, a magyar az Egyeség a új városi kohó, a csepelművek és a többi, és a többi. Komoly tündeket szántak a jólét és kulturális alapból arra, hogy ezeket az intézményeket működtessék, fenntartsák. Én is így érzem, és pont ezért nem értettem azt, hogy, hogy, hogy egy ideig így nem csörrentek meg a telefonok. Én azért próbáltam elérni önt, hogy én legyek az ellenkező pólusa ennek a misornak, és el tudja mondani azt, amit én megéltem abban az időben. Igaz, hogy nem vagyok már fiatal, Aha. lehet, hogy a mai fiatalok erről semmit se tudnak. Nyilván sem. Kultúrális részt... történelmi anyagokba utána uh -huh. lehet nézni, hogy melyik művelődési házat, vagy ott volt például a Fehérvári úton. a, a... a már foglalkoznak a fővörösi művelődési házal, az Azaz, igen, igen De igen, hogy igen. például... Nagyon javaslom ennek, hogy a Videotonnak például óriási művelődési központot épített a Videoton, a központi étteremmel együtt, és a sport, az át sporttevékenységgel együtt. Ez egy hatalmas nagy építmény, és fóvonalas hmm. kulturális szolgáltatás volt a dolgozók részére. Igen. Igazodva ahhoz, hogy volt olyan, olyan program, ami délután Aha. is, meg délután... És megismételték, mert voltak, akik három műszakba jártak. De engem szóval például, tehát így nagyon örültem volna az neki, az is, ne most egyszerre jön, beszélünk. E... Kibújjan belőlem, vágy <gül> szerint kibújjan belőlem, hogy beszéljünk a múltról, a gyönyörű múltról, a szépről, ami sok-sok gyönyörűséget adott emberek ezreinek. Ezt mondom, tehát hogy, hogy én például annyira örültem volna, ha, ha valaki betelefonál, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, kedves Panksnod úr, én a láng eh, gépgyár férfi karának voltam a tagja, eh, azért ja. jártam oda, mert hát... Eh, nem volt kedvem máshol lenni. Nem, nem, nem csak diszkó volt. Nem, nem, hát nem abban persze. Az időben még diszkó nem is volt. Nem, nem, nem, nem. Igen, igen de, de hogy akkor tehát az, ok, az okára lennék kíváncsi. Tehát akkor megkérdezném a kedves hallgatótól, hogy, hogy, hogy, hogy miért ment el? Mi a jó abban, hogy ötven férfi együtt énekel azon kívül, hogy utána nyilván megisznak egy sört? Abszolút nem ez volt a jellemző. Higgy nekem ennek az egyven férfinek az együttőneklése valami csodálatos volt. Most ehhez mondanék még egyet, az uh -huh. Egyesült Izó férfi kórusát. Az Egyesült Izó férfi kórusának a Fajoni Donatella volt a korepetítora. Uh -huh. Vále, hát Mesélni tudnék órákat, napokat önnek, mert ebben éltem, ezt csináltam, számomra ez volt a csodavilág. Egyszer még visszatérünk a Vasas szakszervezetre. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én a szakszervezet, Vasas szakszervezet száz éves centenáriumi programjának a meg, megszervezője, végigvivője és a befejezője voltam. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ha kíváncél, tekintetben valamire akkor nagyon szívesen állok rendelkezésére a nyilvánosságon kívül is. Így fog történni. Köszönöm szépen! Kérem, viszont hallásra! 2407953, 24 itt az elmúlt néhány percben azért felvillant az, hogy mi is történt ebben a lányművölési központban. Valóban azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része, és időről időre elcsodálkozom azon, hogy például, amikor a kassák klub volt a, a téma, akkor is valamilyen hallgatói visszafogottság volt tapasztalható, úgy tettek a hallgatók, mint nem jártak volna oda, nem hallgatták volna meg a Tradics Bélát, vagy, vagy valakit. Haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Pank Miklós, hogy tessék parancsolni. Én a lángépgyárban dolgoztam a 70-es évek elejétől, uh -huh. és később kikerültem a művelődési házba is dolgozni. Aha. Na most akkoriban a. a a művelődési házban valóban voltak ezek a munkásakadémiák ahol a legnevesebb művészek jöttek az önálló esképpel. Nagyon népszerűek voltak. Volt egy olyan filmklubunk, nem jut sajnos eszembe a neve, aki vezette, de egyetemekről jöttek egyetemisták, akik oda jártak a filmklubba. Valamilyen Tamás volt, majd mindjárt eszembe jön a neve. Igen, Igen, Tamás, valóban. És mintha P betűvel, de lehet, hogy nem jól emlékszem. De nem, ismerem én is a, a, a fiatal embert, tudom, hogy, hogy filmes cikkeket is írt, ha még egy kicsit beszél, akkor rá fogok jönni. Jó, jó, és aztán, hát valóban, most, most az a könyvtár az, Tényleg ez egy nagyon jó felszerelt könyvtár volt. Nagyon jó hírlapolvasónk volt, ami, hát gondolom, hogy a lángépgyár támogatásának is hála, rengeteg külföldi újság, pár már ilyeneket rendeltek meg, tehát ilyet aló. Itt vagyok, hallgatom. Ja jó, csak be. És még például a röpű páva is ott is működött. Volt, jaj, igen. Miért nekem kell elmondanom? <gül> milyen rajos, hú, azt a 7000. Na, igen, ott működött valóban az is, igen. Voltak, ki mit tud felvételek, volt ott, hát ez nem is tudom, na tényleg most az ember úgy hirtelen beleg, nagyon jól működő ifjúsági klubja volt a 70-es, 80-as években, úgyhogy. És hát koncertek, koncert az rengeteg volt hogy működött a, a tehát mi voltam a, a modell, e, ha ott dolgozott, akkor nyilván rálátott, hogy mondjuk a belépőjéből tartotta fel magát a művődési központ, vagy, e, vagy nem, a büféből. Az, az, a, a, az a mai napig, az, az lehetetlenség, hogy belépőjéből. Akkoriban akkoriba például a munkás, munkás akadémiák bérleteszek voltak, de voltak olyan rendezvények, amiknek önfenntartónak kellett. Uh -huh. Tehát ez egyértelmű. És voltak olyanok, amit támogattak. Egyébként csak azt szeretném elmondani még, hogy a, a házat azt most felújították, tavaly adták át. Igen. Teljesen, tehát érdemes elmenni, megnézni kívülbelül. Teljesen új, és múlt szombaton volt a művelődési ház 80 éves, és ebből az alkalomból volt is ott egy ilyen kis, hát ilyen műsorot adtak a csoportok, akik most van. Nagyon figyeljen most mondom a nevet. Perlaki Tamás volt igen, a film. Igen, Perlaki Tamás. Akkor a pövetűre jól igen, emlékezett. Igen, jól megold. emlékezett a Perlaki Na. Tamás filmesztétára, tehát ő volt az, aki egyébként a, a szombat délutáni filmklubot e, e, működtette, és ahol e, e, Chaplin, Orson Welles, Buñuel, Hitchcock filmeket igen. mutattak be. Nagyogó, és, nagyogó műsort, ő állította össze. Igen. Tudom, még volt, hogy én is mentem filmkopiáért a, a, fi a Igen. A filmlaborban. <gül> igen, a vetítésre, hogy elhoztam. Igen, valóban. Értem. Nagyon jó van. És a, azon kívül például már a 80-as évek elején lehetett, talán, vagy a 70 es évek végén, amikor már ezeket az addig dobozba zárt filmeket, például a tanút is, igen. de ezeket a rövid filmeket amik voltak, most eszembe nem jut a címe, tehát több ilyen rövid film volt, tudja, mm -hmm. amikor a, a gyereket kiválaszták, hogy ki megy ki zenélni, akkor... Igen, volt az gazdag egy a olyan, válogatás című filmje. Igen, a válogatás. Volt egy másik, ami, ami pedig egy, egy párbizottsági ülésről, nem, nem tudom, na mindegy, nem akarom itt Jó, van, ezeket, akkor vetítették úgynevezett zárt körül Igen. vetítésen, ami azt jelentette, hogy hát mondjuk a kiszesek mehettek simán, csak bemertek, de gyakorlatilag aki arra járt, senki nem ellenőrizte, hogy ki megy be. Hát Ezek a nagy mozi voltak ezek a vetítések. Ja. Köszönöm Ugyan szépen, köszönöm. hogy elmesélte ezeket. Nagyon szívesen. Kész csókom, viszont, viszont hallásra. hallásra. 24-0693, illetve 240753, az annó Budapest ma az 1968-69-ben felújított, és aztán átadott láng központban jár, amiben valóban, tehát nem győzem hangsúlyozni, hogy a főváros egyik legizgalmasabb kulturális élete kellett, hogy, hogy folyjon, vagy legalábbis a lírások szerint folyt is, úgyhogy jöjjenek a hallgatók és meséljék el a lottósorsolást és az összes többit. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Kész csokom. Jó napot üdvözlöm, kedves Péter! Körülbelül három hónapvel beszéltünk, mikor Gagarin volt, meg volt szó, lehet, hogy elmészik rá, én a Kiszatón beszéltem, meg a Fidel Kastrof, hogy itt volt, igen, én emlékszem rá. Már akkor is szakállam volt, de három éve meghalt, és a testére vett át a hatalmat. Na jó, szóval oké. Okay. A kisztatóról én beszéltem, ha tetszik emlékezni. Hogy nem emlékeznék, amikor Mindig mesélte, mesélte hogy hogy volt a tisza meg az összes többi, mondtam, persze. én születtem a kisztatónál. 55 ben végeztem, 1950-ben, most már 79 éves vagyok. Értem, és, és miért tetszett hívni? Táncolni. És a még jöttek a kabátot mi jöttek a gardé mama. Ott majd elaludtak, de hát mi táncoltunk. Na és akkor sajnos betegségből abszolást kaptam, meg mit? volt ilyen, mint most is ez a um, gyermekbénülás, a fiebetegség. Ja, gyermekbénülás, igen. Gyermekbénülás, igen. Nem dolgozhattam a napon meg otthon. És akkor fölkerültem Pesten, akkor láttam a Fidel Kastrót. Na de és most nem a Kastró a téma. Nagyon sokáig, hát, jó, 58-ban jöttem föl, ezért volt útváron, mentünk mindig táncsi, az anyukám még évekig volt ez, hogy a körbe kőrben otthon hiszen állnám, és... Fogták a kabátokat, ők voltak a gardi, Na Nagyon jó volt, hogy elkerült az ugatom katonának, én pestet. Pestre, Igen. mert beteg lettem nagyon, és uh, még így itt Pesten, sajnos az életem azt nulla, 80 éve váltam. egyenlően fel a két gyereket, és... Hát már nagyok 50-től állni, hogy a fiam. De várjon nagyuk már egy kicsit. Próbálj már mondani, meg egy kicsit a műsor irányába elindulni a minha hallom. 40 évig aranyom. Értem. A ráng műveletba, kis fesse, meg minden Értem. És mi történt? Most történt meg a... is a Mennék én átok, jaj. Talán 10 éve, hogy nem járok. Jó, hát akkor jó a egészséget a kívánok! El kell, hogy köszönjek a öntől. A... A három férmedény neves, az rohadt nehéz volt. Jó. És már akkor is gondok voltak, meg 8 éves koromban menni kellett, én voltam a legnagyobb, volt három hónap. Most egy kicsit eltetszett vinni a műsort, el kell, hogy köszönjek Öntől. Tessék? Miután a műsor egy olyan irányba indult el, ami számomra kontrollálhatatlan, el kell, hogy köszönjek Öntől. Aranyom, nem hallom, ne haragudjon. Vagy a lángművődési Központról beszél, vagy nem beszélünk. Aranyám, most arról beszélek, hogy. 50-nyúzban feljöttem. De ezt már mondta? Katonavutat, úgy vallom, akkor nem jártam táncolni, de... Szigorú leszek, most esküszöm. Nem, életem, nem szoktam. 50 éve elváltam, és jártam magához a klubjába. A Lágnővel beléd is jártam, a Kispestre, Újpestre, nem tudom hova, most vagy... Tíz éve, hogy nem járok, de most meg a gerincszen, már nagyon. Hát akkor most jobbulást most kívánok, és doldom, elköszönök Öntől, kezdj, csókolom, viszont hallásra. Is. A legjobbakat kívánom Én Önnek. Én keménykezni a is beszéltem, meg a... Igen, Fizet, viszont hallásra. Kész csókom, köszönöm szépen, hogy hívott. 24 06 95 Elnézés mert kérek az összes többi kedves hallgatótól, hogy... Minden jó drága. Puszt... Minden jót Önnek is. Hogy, hogy most megszakítottam ezt a beszélgetést, de nem szakítottam meg. Elköszöntem a kedves hallgatótól. A, a hallgató is elköszöntődött. Igen, igen, igen, igen. igen az, befejez, úgy éreztem, beszélgetés fejeződött. Úgy éreztem, hogy, hogy nem a lánga a téma. Pedig a, a műsor témája ez lenne 24 vagy a 3, 24 a lángművédési központházban történt. Eseményekről szeretnék ma beszélgetni. Halló! Igen, halló! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Kívánok! Mindenkit a én is. Halló! Ön van adásban, hallgatom. Igen. Kérdést kérném. <gül> Jó? Milyen kérdést kér? Hát ö, önök a felhittak a Kubládióból, hogy a Láng Művedési Központról beszélgessünk, nem? Igen, igen, igen, igen. Na, hát azért mondom, hogy nagyon rég volt a lángművés külspont, de egy ragyogó hely volt, ez akkor egy nagyon modern épületnek számított a 70-es években, 80-as évek elején. Ja, mert olyan és török Ádám. És... Igen. Bocsánat, van. jó, jó, jó, ez most jutott el hozzám. Hello, Ádám, szia! Szervusz, szia! Na, ugye egy nagyon jó hely volt, és jó emlékeim vannak, az egész szakma oda játszani, de nekem van egy elég szomorú emlékem a lángról, hogy ezeket a 83-a, a nagy mini, ami 15 évig élt, ugye ezeket az 68 83-ig, ott volt az egyik utolsó buling, mert uh -huh. hát alig jöttek el a koncertünkre, és pont akkor döntöttem úgy, hogy picit pihentettem a mininek a működtetését, mert hát nem futottunk annyira, és pont ott a Lángba volt, hogy 80-as őszén, 83-összén. De ez pár a e, 83-összén, most megpróbálok így visszamenni, hogy, hogy mikor melyik lemez jelent meg. E, hát akkor azért már túl. Hát ja, a 83-ban a, a Csungel mű lemezünk jelent Igen. meg, a mininek az utolsó albuma, a nagy mininek én úgy mondom, uh -huh. mert az egy csomó más mini, ma, ma is létezik különböző szárnyi együttesen. Tehát a nagy mini, ami 15 évig működött, annak volt ez a Csodálatos Dsungel című lemez, amit például pont most egy olasz szakíró írt a progresszív rockról több könyvet, uh -huh. és az egyik legjobb európai prog-rock albumnak tartja, de itt van nem volt sikere. jazz volt, sokan azt mondták, hogy idejét múlt, vagy megkésett, és különböző más jelzőkkel Illeték az akkori nagy tudor szakértők, de hát elmúlt ugye 30-valány év, és óriási sikere van a szakmai körökben még ma is. Mondjuk az is egy kérdés lehetne egy, nyilván egy másik műsorban, hogy, hogy mi számított akkor színvonalasnak, és mi számított befutatnak, tehát nem is értem, hogy, hogy miért voltak ezek a jelzők, és miért gondolták azt, hogy az nem egy, egy, egy, egy menőalbum jó, nyilván azért, hát, tehát Pájtfülyeknek valókát csalátus kihallgatott 1983-ban progresszív és rockot. És csak azért mondom, hogy pont akkoriban volt, pont az, ezt a lemez mutattuk be a konzolcvára bőszén, és hát látszott, hogy nem kell az embereknek, és hát akkor döntöttem úgy, hogy a, felfüggesztem a mini működését, uh -huh. pontosan ugye, hát 98, tehát 15 évig majdnem nem volt mini, igazi mini. Értem. És, és utána 98-szor volt megint Mini. Meg akkor, is. amikor a Mini még a, a lángba járt, akkor nagyula Nagy volt volt, az a nagygyula, már mármint a, a láng a, igazgatója volt a szervező? Halljárt, nem tudom. Nem tudom, emlékszel rá. Szakmai vezetésre nem emlékszem. Hogy került oda a Mini ne? egyáltalán? Hogy mondod? Hogy került oda a Mini? Jött egy telefon, jó Jött napot kívánok. telefon, hogy gyertek, egy... Akkor a Mini az első 10-15 együttes közé tartozott függelésre és ugye, tudásba is, és rengeteg megkívásunk volt, évi 140-150 koncertünk uh -huh. Igen, de aztán ez kezdett fogyatkozni, és utána a közönség is elkezdett fogyatkozni. Jöttek az új idők, jöttek a új hullám, ugye a bank, videodisco, és hát a igazán jó érőzenet játszó zenekarok lassan megszűntek, kiszorultak a szakmából. Hát, és ez nagyjából ma is így van, azt hiszem. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, Ádám, hogy a rendelkezésünkre álltál. Oké, okay, ennyit tudtam a lángról mondani, de szívembe zártam, hogy egy nagyon jó hely volt régen. Hát még ha ilyen szomorú esemény is kapcsolódik Éget. hozzá. Köszönöm szépen, viszont hallás a ciao. Viszont hallás. 2406953 24 a Láng művésű központ a, a téma, hangsúlyozom, a Láng. Haló. Halló, jó napot kívánok! Marcsi mama vagyok, és egy olyan oldalát szeretném olyan oldalát bemutatni a lángépgyárnak, amiről még nem esett szó. Nos. Én a 80-as években fiatal mérnökként dolgoztam az Egyesült Villamos Gépgyárnak a gyártásfejlesztési osztályán. Uh -huh. Hát ez a szocialista nagyiparnak a teljes spektrumát volt alkalmam megismerni és a Gépipari Tudományos Egyesület, az tervezett továbbképzéseket, és több ilyen továbbképzésen vettem részt a lángművelődési házba, uh -huh. ezek ilyen szakmai továbbképzések voltak, és hát alkalmat nyújtott nekem arra, hogy minél kevesebb időt tölt, töltsek a munkahelyemen, ami nem volt túl izgalmas vagy érdekes. Értem. Úgy, hogy, Tehát hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen menekülő útvonal volt? Igen, igen, igen. Ki lehetett jönni a gyárból, és, és pár órát máshol tölteni, arról nem beszélve, hogy, hogy mondjuk azért szakmailag azért, ha nem is mindig sokat, de valamennyit mindenből lehetett tanulni. Mm -hmm. és egy kicsit szabadabb az ember a városba járhatott, nem benne a helyén ücsörgött, úgyhogy én nekem ezek ilyen kellemes emlékek, és több ilyen helyszín volt, de az egyik a, a lángművelődési ház, ahol ilyen tanfolyamokat, szakmai továbbképzéseket tartottak. Ahogy, vi ahogy visszemlékszik, hogy, hogy, hogy hány ember dolgozott a lángépgyárban, tehát ez egy meglehetősen nagy... Én nem üzen... a lángépgyárban, én, én az Egyesült Pillamos gépgyárban dolgoztam annól. Ja, mert hát ez különbözött, különbözött egymástól kettő, <coughs> tehát nem ugyanaz igen, volt. Igen, igen, ez nem ugyanaz, ez egy kőbányai cég volt, Aha. A, a nem angyalföldi, csak ott dolgoztam én, és az ilyen... Gépipari Tudományos Egyesület által szervezett tovább szakmai továbbképzéseken vettem részt. Ja, értem. Tehát ön kőbányán dolgozott, és aztán fölül gyorsan valami tömegközlekedési eszközre, egy kicsit megpattant igen. a gyárából, elment a igen, lángba, igen, hallgatott pontotan, egy kis okoskodást. Pontotan, igen, nem volt az rossz, van, amikor még hasznos is volt, Aha. de azért nem így. De mindenesetre arra jó volt, hogy egy kis változatosságot vigyen az ember életébe. Értem, mert, mert a láng ugye arra is alkalmas volt, és tehát a munkás akadémiákról már beszéltünk, meg arról is, hogy, hogy ott ilyen dolgozók esti gimnáziuma szerű intézmény is működött, tehát az angyalföldiek ott is tudtak érettségizni, vagy egyáltalán mondjuk 8 általános végzettséget megszerezni. Igen, igen. Ez Ilyen mérnök továbbképzések uh -huh. voltak, amiről én beszéltem. Úgyhogy nem is tartanám, fáj, tovább, de ezt szerettem Köszönöm szépen! Kész sokkal, viszont Kész hallásra. hallásra 24 illetve 24 07 95 3, ez itt a Club benne az Annó Budapest, amely ma, angyal földre látogat, és a láng műlődés központ történetét, illetve eseményeit próbálja feldolgozni ebben a rövid két órában, 14 óra 58 perc van nem tud annyira rövid lenni egy történet, és nem tudok annyira szigorú lenni egy hallgatóval, hogy, hogy beférjen a 3 hírek után, tehát akkor most vagy az van, hogy percekre eláll a szavam. Mondom, hogy percekre eláll a szavam. Nem, ki Dani. Dani. De azért De egy, az ne legyen. Egy, egyértelműen fogalmazni. Mondtam, percekre eláll a szavam. Az egy könnyű felvétel, a hungária zenekar játsza. Nem, nem azt játszottuk az imént is? Nem játszottuk végig. cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok? Hát ez a, a fő cél. És ez mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy elég... komoly kérdés. Hát nem tudom, ez még nem is gondolkodtunk. Dani, ah. Ha... Ezen az aranyzsiráfon, vagy aranyzebrán rajta vagy? Mi az az aranyzebra? Van ez a díj, a, a klubrádiós műsorvezetők között van egy ilyen verseny, és a hallgatók szavazhatnak rá a kedvenc műsorvezetőjükre. Nem vagy rajtam. Té tényleg van ilyen? Van, van, van. Persze, nem, nem, van. ez nekem teljesen új. Tehát, hogy... Értem. Időnként e -e -e -e -e azért látogasd meg a Klubrádió honlapját. Tehát viszonylag sűrűn gyártok rá tartalmat ennek ellenére nem, nem, nem tűnt föl. Az, az meg volt, hogy lesz valami díj, amit igen, gyanítottam, a, igen, hogy mai igen, Polgár igen, György a Facebook érdemel ki. Hát, vagy a Kovács Emberonéka. Mind a ketőnek gratulálunk előre is. Szóval, nem tudom, hogy ki lesz, csak azért kérdeztem, De mert... Egy... Mi, mi, miért volt a kérdés? A ezt... kérdés azért volt, mert valaki azt írta a SMS-ben, hogy a kedvenc Klub a Dani és a, a, a Punks not dead. És bizony, a zenével való elúszás fontos, hajrá, jó misort kívánok, írta egy kedves hallgató. Kérjen egy, kérjen egy szongot, ez a minimum, minimum amit Jó zenéi felvételt. Aztán egy másik hallgató azt írta a 063030 3095 ra hogy a forgás utcai metróban a lángépgyárt. Tűz és vízturbináit ábrázolják barátnőm Karakózsana gyönyörű grafikái. A nevét nem írták, itt hang, csodálatos hangulatuk van, írja meg. Most tudom, mekkora ajándék az életről, hogy akkor voltam fiatal, írta Réka, a film kettős pont Bécsi Tamás, Páva, Vaslajos, többen is megjegyezték azt, hogy vaslajos a a Páva, Miklós hajta nénit isteni, ne provokálj hallgató, ne provokálj, mert a végén tényleg az lesz, hogy visszahívom a kedves hallgatót, és vég fogjuk hallgatni egy órán keresztül, hogy hogy volt az, amikor mentek és szették a cirkot, és akkor a cirok az nem szedte őket, és akkor volt ott minden, mint karácsonykor a falat, és igen, tehát nagyon jó, jó, jó, tehát az, az egy, egy ilyen speciális műsor lesz, akkor majd, akkor majd én nem leszek itt. Szóval 063030 30 mert 24 06953, illetve 24 07953 a 22 km után, most jön még egy gyors 10 méter. <Szorítás> Egyen 50-as idő volt, jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, a Punks Naded Miklussal, Kemény Dani kezeli a gombokat és próbálja önökre ráborítani az összes hungária felvételt, és a szerkesztő Árva Brigitta pedig szerkeszti a műsort. A mai adás az elsősorban a Láng Művöldési Központról szól, és ezzel kapcsolatban várjuk a hallgatók emlékeit. Az én fényben úgy tűnik, hogy sokkal több információ van róla, mint, mint amit a hallgatók el akarnak nekem árulni. Ami hiba. De hát mondom, érzem azt, hogy kulturális intézményekkel kapcsolatban a hallgatóknak van ilyen a verziójuk. Haló! jó napot kívánok! Kész, csak jó napot kívánok! Kovács Andersnél beszélek. Üdvözlöm, Pancsanded Miklós vagyok. Igen, szeretem a műsorukat, mindig hallgatom, néha be is telefonáltam eddig még. Kérem szépen, az én férjem az a Lánk művelődési ház színpadán hmm. szavalt, és úgy tudom, újság is volt. Ennek utána kellene nézni. Aha. Ő ugyanis 53-ba szeret le, illetve hát lett kész az Inni Katonai Akadémián. Igen. De nem akart benn maradni, ezért elment a lángép gyárba, nekem ezt mondta, és hegesztőnek tanult. Úgy, hogy egyrészt Inas volt, vagy nem, mi mondjuk egy diploma után, és sokszor este 8-9-kor is bement még, és éjfélig dolgozott, hogy jó heggesztő legyen. Az is lett. kiváló lett a minősítése neki, részt vett a kultúréletbe. Nagyon jó volt a színpad, mondja, volt ott egy klub, ahol összejöttek, verseket tan, könyvtár, és a újságukban erről még nem volt szó, van-e újság, mert azt mondja, hogy az újságban is írt. Uhum. Tehát az a hölgy, aki nemrégen betelefonált, hogy ő volt a szervező, azzal azért kéne beszélni, és nem tudom, hol vannak ezek az újságok, mert azért lehet, hogy eltették, vagy elégették, vagy nem tudom. Arra emlékszem, hogy sok verset megtanult, és ott elszavalta, de nekem is elszavalta, és egy verse konkrétan emlékszem, mert a testvéremnek az esküvőjén az Úri utcában 70, Uh -huh. 1978-ban elszavalta azt a verset, hogy az öv. Ez egy francia költőnek a verse, ragyogó vers, érdemes volna megkeresni, és valamikor lehozni a rádióba. Tehát Kovács András el, sajnos már uh -huh. nem él, most 88 éves lenne. Értem. Úgyhogy én ennyit szeretnék mondani, nagyon-nagyon jó véleménnyel volt. Utána pedig elkerült Sztálinvárosba, mert a kiváló hegesztőket, azt elvitték a nagy kohókat hegeszteni, úgyhogy mivel, hogy, hogy fej fölött folyásmentesen hegesztett, ugye ma nem lennének ezek a nagy gázrobbanások, hogyha úgy tudnának hegeszteni, ahogyan ő, úgy összehegesztette, hogy nem is látszott, hogy külön darab volt. Én már többet nem is szeretnék mondani, uh -huh. nagy kóhókat csinált, aztán még ott Biskolcon is, uh -huh. úgyhogy rengeteg ilyen munkában vett részt, ami a leges, legjobb hegesztőket jellemezte, csak azokat lehetett ott alkalmazni, mert a kóhó felrobbant volna, hogyha folyás valami gáz, vagy bármi kimegy, vagy bemegy, és nagy kultúrégsége volt, és rengeteget tanult, verseket, prózákat, mindent. Értem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megtisztelő, hogy hívott. Köszönöm szépen. csak a halásra. A túlsó végén pedig itt van velünk Dévényi Tibor, aki 1978-tól működtetett úgynevezett diszkóklubot a Láng művöldési Központban. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is! Hát én, igen, két zenekarra voltam ott, a Hungáriával meg az M7-es együttessel, akkor az nem diszkoklub volt, az rendes, könnyű zenei klub volt, uh -huh. és talán az volt az érdekessége a lágnak, hogy ezeket a zenekarokat, és ezeket a, ezeknek a zenekaroknak a zenészeit köztük engem is, fölvettek státuszba a művelődési házba. Tehát munkakönyvünk volt, uh -huh. és havi fizetést kaptunk, hogy ott csináljunk klubot. Hát Hát akkor ez óriási dolog volt, mert abba a világba, ugye, akinek nem volt munkahelye, a hamar elvitték, Igen. és a zenészek körültek, hogy valahol a munkakönyvük megjelent. Hát nyolc évig ott volt a munkakönyvem, és most, amikor nemrég a nyugdíjszámítás volt, hát keményen bele számított a lángba eltöltött évek. Tehát nekem nagyon-nagyon kellemes emlékei vannak a Rózsaya utcáról. És hát azért ott klubot üzemeltetni a Tripolis szívébe, ugye a angyalföld legkeményebb legényei laktak arra felé, Lada és társai, és, és mégis olyan jó volt az egész. Akkor bármikor haza mertem villamossal menni, mert uh -huh. már nem biztos, hogy végigmennék a Rúli-nyajtunk ki út felé, de akkor ez remekül működött, és nagyon jó volt. Miben állt a munkája? ez a mobiből állt. Uh -huh. Tehát, hogy, Háló, hogy hogy mi volt a munkája? Hát, akkor az, az, zenéltem, zenészeket fölvették, alkalmazták. Nem mi voltunk csoda, a metró együttest a metróvállalat vette fel, és ott volt a munkakönyvük. Tehát akkor úgy havi fixbe zenéltek a, ezekbe a klubokba. Uh -huh. És milyen volt az a klub, amit ön ö, ö... Jó, azért inkább maradjunk a tegeződésnél, mert sok, -sok évvel ezelőtt találkoztunk már, meg Jó, beszélgettünk tegeződés. is tehát inkább. Ez nem diszkoklub volt, ez klub volt, klub. Sima diszkó nélkül, könnyű zenei klub volt, tehát gyakorlatilag a fiatalok összejöttek hétvégén. Tehát ennek ez volt a lényege, és az volt a, a titulusom a klubvezető, mert ugye nem tudtak mit adni. mert hát emlékszem nekem, ugye be volt írva a személyemben, hogy diszgyoké, uh -huh. akkor a rendőr ezt, mi az, hogy Díszgyoké. Azt én sem A csak eléztelt, mondtam, és akkor Jó. tovább mentem egy kicsit. Szóval ez volt, a a a hogy lettünk a posztravállalat. Tehát a vállalati klubok, művelődési házak, tehát mind a Láng, meg a Metro, Aha. meg minden, ott munkakörű kötelességünk volt a klubba zenélni érvekkelni uh -huh. minden. Tehát voltunk mai divatos szóval munkahelyünk volt ez volt a munkahelyünk. De ez uh, hétvégére vonatkozott, tehát uh, vagy... Hét persze, csak hétvégé hétvégére. Volt, hétvégére. Tehát, és azt ugyanúgy harmadikán kaptuk a fizetésünket. Szombat délután 17 órakor bement a, a, a lánggyárba. E, így, jó, Jó, dolgozók voltok, mert Aha. mehettem volna szülési szabadságra is, érte, ha akkor az működött volna, de e, nem, szóval. A nagy kedvezményeket nem kaptuk, mint akkor, hogy a vállalatnál dolgozok. Minden esetre ott volt a munkakönyvünk. Kik jártak ebbe a klubba? Hát a környező fiatalok főleg, de aztán a zenekaroknak a rajongói. Mondom, uh -huh. ez a hungárja volt, Igen. akkor nem tudtuk, hogy hatva, ban az időszakban, hogy mennyien lesznek. És aztán meg ott leszik, hát Első alkalommal a 400 személyes klubba 1200-an volt, akár borzalom tömeg volt. Akkor egy a tábor alakult ki a hungáriának, hogy akárhova mentek az országot, ott követték őket. Úgy uh -huh. aztán az állandó fixeink a láng volt. Aztán amikor a hungária már koncertezett, meg nagyobb zenekar lett, akkor ezt váltotta az M7-es együttes, annak volt a klubja, és azok a... Az ő rajongóik jártak akkor oda. A hungári együttest mindenki ismeri? Attól félek, hogy van olyan hallgató, aki nem ismeri az m M7-es együttes, hát a neki. a Van egy pár slágára, én szoktam játszani a Retro Rádióba őket, de most nem tudom, aki nem ismer, sajnálom, ez, ez biztos, hogy egy korosztály, aki hallgatja, azok teljesen tisztában vannak, hogy ki az M7-es. Azon közép népszerű zenekarok közé tartoztak, akik akkor nagyon-nagyon népszerűek voltak egy-egy rétegnél. Tehát a Gemini-től kezdve az m ezek a középzenekar, ugye ott voltak a nagyok, az Illés Metró, meg a Ungária, ugye azokat mindenki ismert, azok koncerteztek, meg minden. ezek a zenekarok adták a klubhálózatot, tulajdonképpen Budapesten, ahova jártak hétvégén táncolni a fiatalok. Gyakorlatilag gékkonferenci egy év voltál? Hát azt kellett, de ugye akkor még nem voltak nagyon repertoárral elengedve a zenekarok uh -huh. azért uh, a, a 30-40 percet zenéltek, és én 20 percet diszkóztam tulajdonképpen. Akkor megint 30-40 perc, megint 20 perc, így telt el az 5 óra egyben kb. 5 Aha. órás volt egy ilyen klub összejövetel, és akkor ez volt a feladatom. És aztán hál' istennek én is a népszerű lettem, mind a zenészek, és egy nagyon jó bulikat csináltunk, arra emlékszem. Miről játszottál? Technikai. Miről játszottál? A technikára vagyok kíváncsi. A technikád nekem volt a legcsodálatosabb technikám akkor egy diplomat a táskába beépítve két kazettás magnó a kis lámpa is volt a diszkó táskában, és akkor azt mentem, be kellett dugni a végfogva, a egészet, és hát kazettás magnóról játszottam. Ugye, yeah. Először, amikor a diszkó kezdődött, a mindenki próbálkozott lemezzel, Igen. aztán az nem volt praktikus dolog lemezeket vinni állandóan és föltenni. Különösen, amikor az első a zenés hajó elindult, ahol én diszkóztam lemezekkel, hát az első kanyarban úgy ugrált a lemez, hogy egyszerűen használhatatlan volt, és akkor kénytelenek voltunk rögz, rögzíteni magnuszallagra, és akkor a legpraktikusabb a kazettás magnók voltak, és arról játszottam. Drága volt a belépőjegy? Hát persze, hát a máskor nem tudtak volna a fizetésünket kitermelni. Uh -huh. Nagyon szép hasznot hoztunk, tehát nagy. Nem emlékszem mennyi volt, de hát képzelde 400 és ezer között lévő személynél, akik befértek. Nagyon komoly összeg volt akkor- akkor a bevétel. És akkor még nem is számítjuk az alkoholfogyasztást, ami mondjuk a második szinten Persze, zajlott. Tehát akkor azért mi egy szerencsés korszak voltunk, uh -huh. mert akkor két dolog nem volt, kábítószer és éc. És ez nagyon meghatározta az egész életünket, mert mi volt kábítószer? Két üveg kőbányai, marihuánal, három láncítbrendi, és rendesen elkábultunk. Tehát ez, ez, ez, ez volt a, a 60-as, 70 még a nyolcos elejének is a magyar kábítószerei, ugye? valami, Tehát ez azért nagyon jó volt, hogy azért nem volt ilyen világ, vagy valami. Ugye a, a, a, az udvarlás és a szexuális közeledést, ugye? Hogy nem volt éjsz, ez nagyon megkönnyítette a fiúk, lányok számára. Tehát akkor a félelem nem volt, mint ma egy ilyen valami ismeretség, alkalom, ismerettség, stb. Hát ezek voltak a boldog 60-as, 70-es évek, amikor én is fiatal voltam. Hogy lett vége ennek a kapcsolatnak a lángal? Hát a lánggal ott volt, hogy aztán. Jöttek különböző új vezetők, új váltás, új struktúra jött, és akkor már nem tartottak, nem rendeztek hétvégeken ilyen zenés rendezvényeket, és ezáltal megszűnt akkor a zenés rendezvény, és ezáltal a munkahelyünk is megszűnt, tehát nem volt, ahol minket alkalmaztak. Aha. Köszönöm szépen, Dévényi Tibar, hogy rendelkezésünkre álltál. A további legjobbakat kívánom. Köszönöm szépen nektek! Viszont hallások! Szia, igen, a láng! Szleng a sejém, lobogónk. Azt akartam mondani, hogy egy kicsit összekavarta a mester, dévényi úr, mert elkezdett mesélni a kazettás Magnóról. És az én fejemben egész héten az volt, már múlt héten, amikor vasárnap végre az előző műsornak, akkor beszélgettünk Árva a szerkesztővel arról, hogy egy kicsit a brg re rá kéne menni, illetve a kazettás Magnó kultúrával kellene egy kicsit foglalkoznunk. Az, az még nekem is volt, bocsi. Jó, jó, jó, de hát figyelj, az Annó Budapest az nem 30 fölülieknek van kitalálva. Nem, nem csak, hogy végre van egy kisek... Kis, vagy Dániel, ne haragudj. Kim sem merem mondani, mert a szerkesztőségben ez egy állandó beszédtémá, de hogyha azt mondom neked, hogy 20, Na jó, akkor, akkor én kimegyek a stúdióból, tehát, hogy azért ne örüljünk meg De teljesen. Tök jó, mert akkor lehet, hogy a műsor végére veszem az aranyzábradi vezetést. Na, ugye, látod? De tehát képzeld el, hogy az elmúlt tíz percben három barátom írt rám, hogy miért nem tudtam róla, és hogy egyébként őre nem szabad. vagy. Szóval köszönöm. De tényleg, tehát hogy nem, tehát ott van a, a fejlődésben én tényleg azt hittem, hogy csak műsorkészítőre lehet szavazni. Hát de műsorkészítő vagy. Igen, de azért, mert nyomogatom a pultot, és nem mert beszélek. Na jó, mindegy. Szóval mindenki szavazzon a kemény erre. Én rászavazok minden esetre, tehát azt szeretném, ha ő nyerni meg a, a, az Arany Zebra díjat. Végén még megríkozz, ne csinálj. A, a, a, a szavazás megtalálható a Club Rádió Facebook oldalán, úgyhogy mindenki tolja. Nem tudom, hogy hányszor lehet rászavazni. Én magamra négyszer szavaztam. <gül> Vicceltem. Se. 24 06 95 3, 24 95 3, a Láng művédési Központ a mai műsor témája. Halló, jó napot, kívánok! Kívánok! Kész csók a napot. A vagyok? Igen, igen, igen. Ó, szuper. Egyrészt nagyon támogatom a BRG műsornak Ugye? A valósulását. Jövéten az, az lesz, kész, eldöntöttem. Valami. Másrészt meg azt szeretném mesélni a Lángról, hogy ott nagyon sokáig voltak egészen kitűnő ásványbőrzék, ami ugyan egy napoli program volt, egy évben egyszer, december elején általában Mikuláskor. Aha. És én ennek árusként először csak, csak vásárlóként, aztán később kiállítóként is sokszor a részese voltam, és nagyon-nagyon szerettük, és a, a ház személyzete, ugyan más volt a szervező, tehát a szervező az kivette, Bérbe, uh -huh. arra, arra a napra, rá, igen, igen, rá, igen, és akkor ő a, igen. De a ház maga egy nagyon kellemes és nagyon-nagyon jó hely volt. Segítsen nekem, mikor... Is telefonálok, nem tudom, hogy erről mennyire esett szó, mert a műsoraért nem hallottam. Sem mennyire? Az a lángnak a büféje volt, ahol egészen kitűnő rántott húsos lehetett kapni, 250 forintért. Aha. Amely rántott húst, ott sütöttek a büfében, akkor talán még nem voltak ilyen szigorú élelmiszer eladási szabályok, és egészen különleges és friss volt. És Segítsen nekem, mikor volt az ásványbörze? A 90-es években és a 2000-es évek elején. Okay. Meg talán a végén is, és körülbelül egy olyan 8-9 évvel ezelőtt azért tűnt meg, mert a szervezők lefixálták ezt a december uh -huh. időpontot, és egy nagy állami cég mm. ugyanarra az időpontra bejelentette az igényét, és törülték a szerződést. És à, akkor azért, volt még egy két év, amikor a szervezők átmentek más műlődési házba, de az már nem volt olyan jó, mint a, a láng. Azért jó, hogy mondja ezt a két időpontot, mert az én homályos emlékeimben van egy esemény, a közelmúltban a, a legkisebb lányom kérdezte, hogy, hogy valami portréfotót akar készíteni, és ilyen régi komcsis helyszín kellene, és én valahonnan azt gondoltam, hogy a lángműlődési központ 20 évvel ezelőtt még ilyen volt. Hát kilenc évvel ezelőtt is. Kilenc évvel ezelőtt is ilyen volt, ugye? Tehát, hogy valamiért nem tudok rájönni, hogy mit kerestünk ott a gyerekeimmel, hogy valami hüllő kiállításra mentünk. Talán egy ásványbőrzére is mehettünk, vagy... Vagy vagy farsangra, de pontosan emlékszem, hogy, hogy ott nagyon éreztem, a, ahogy szokták mondani, a kommunizmus lehelletét. Abszolút igen. És kittűn meg volt építve, tehát minden működött. Nagyon jó volt a személyzet volt, ruhatár, kitűnek voltak mm -hmm. a szervezők. Tehát az egész valahogy nagyon össze volt még rakva. Igen. És, és minden funkcióban a legtöbbet nyújtotta. Azon kívül, hogy, hogy persze volt egy ilyen retro -e már. Nagyon, de igen, hát igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen, ilyen, tényleg megmagyarázhatatlan. És a kiállító társaimnak is, akikkel az uh -huh. is találkozom más kiállításokon, nagyon kedves, és, és jó, és szépen még. Hát, Nagyon szépen köszönöm, hogy állom. elmesélte. Kár, hogy vége van ennek. Hát így jártunk. Kész sok, <laughs> viszont 240693, illetve 240793. jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész van adásban. Köszönöm szépen, én Ágnes vagyok, és szeretnék egy különlegességgel hozzájárulni a Lángművelődés Központ múltjához. De jó. A a 70-től, hogyha jól mondom, a Monsun együttes is ebben a művelődési házban működő. Igen, ez biztos a, így van, a polbitesek. Polbitet játszottak valóban, 72-ben például Berlinben szerepeltek. De a Monsun együttes, akik annak idején ugye Szabókati, Major Gyuri, Koltai, Feri, Lakács, Feri és aztán néha Ámon Eki, Uh -huh. mindig változó felállásban, de hát ez volt az, az igazi mag. Játszottak báson, Janit, kifelejtettem, biztos nem véletlenül, nem csak azért, mert ugyan sok oldalú zenész volt, de hát ő aztán másról lett híres. Meg a Monsun együttes is egy kicsit. Valamikor a 70-es évek elején történt, hogy a polbit mozgalom, akik egyébként falukutatni jártak, és munkás népzenét kerestek, a Tudós Maróti János támogatásával, Aha. aki a Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetét is vezette. Um, de arra is rájöttek, hogy az egyszerű munkásoktól nagyon gyakran hallanak műzenét, viszont a munkások között tömegével vannak cigányok, akiknek élő folklórja van. Így történt aztán, hogy a monszón együttes ketté ágazott. És az a Bársony János, aki mandolinozott és nagybőgőzött, néha fújta a klarinétot is, uh -huh. elkezdte 76-ban először is, aztán majd 78-ban az első olyan cigány együtteseket megalakítani, amelyeknek híre neve rangja becsülete máig érződik. Bársony János vezette 78 és 84 között például a Kárlyág együttest. A Kalliág neve ma is ismertet a világban. és az volt ugye az elsődleges célunk, hogy azt az elnyomott nyelvet, kultúrát, ami a cigányoké a színpadra állítva tegyük a tömegkultúra részévé, azzal, hogy természetesen tudjuk, és ezzel írtam annak idején az első ajánlást a minisztériumba, hogy ugyan már engedjék meg, hogy a Kályeg együttes lemezt csináljon, uh -huh. hiszen az általuk játszott zene pont olyan, mintha klasszikus zene lenne, 50 év múlva, 100 év múlva is érték le. Igen. Hát, a minisztérium közbenjárása kellett hozzá, hogy valamikor 87-ben, ha jól mondom, de lehet, hogy 85. Az első kártyák lemez kijöjjön, és érdekes módon egy hónap alatt elfogyott belőle annyi, mint a szokásos a könnyű zenei lemezekből, de több fogyott külföldön, mint itt van. Igen az fontos el, hozzátenni a Monszúnhoz, közben én is azért belenéztem a jegyzeteimbe, hogy 71-ben a Berlini Politikai Dalfesztiválon Orta. képviselték Magyarországot, 72-ben a Salgó Tarjani Könyvzenéi Fesztiválon elnyerték az aranydiplomát, a kimit tud vetélkedünk, pedig harmadik helyezést ért el, és azért is fontos, amit mondott egyébként kedves Ágnes, mert, mert a Láng Művédési Központhoz kapcsolódik a munkás Dalok gyűjtése is. Igen, és ebben volt szerepe, ugye, a, a Monsun együttesnek magának is. Uh -huh. És mindez, ezt nagyon fontosnak tartom hozzátenni, hogy Nagy István igazgatósága alatt. Történt. Nagy Gyulának hívják azt. Ja, bocsánat. A nagy Eftás. Igen, jó, mindegy, maradjunk annyiban. Nagy Eftás, akinek Gyula volt a keresztneve ugye abban az időben csak ez volt a megszólítással. azt se tudtam, hogy mi a neve, évekkel később már végzett népművelőként bogarászam elő. Uh -huh. Értem. Érdekes időszak volt ez. Valahogy tudja, egy valamit pontosan tudtunk, hogy az előítéletek falát áttörni igazából a kultúrán keresztül lehet. Azaz, ami Képes azt az érzelmi töbletet nyújtani, azt a katarzist, ami összehangol kisebbséget és többséget, és egyszerűen az ember legfontosabb jóját, a lelkét engedi működni. És éppen ezért képes lesz az ismeretek befogadására is, vagyis képes lesz másképpen gondolkodni rólunk. Igen. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen, ha belegondolok, az emancipációs mozgalom minden nagy szereplője, Kosztolykán, Béla Lakatos, Menhér, Csoli, Daróci, igen, út, igen, igen, igen. Horváth, Aladár, Zsigó, nőik, bezárólag, mind, mind a kultúra frontjáról indultak. Balogatilla a költő, ugye az irodalom volt az első, és aztán jöttek a zenécek. és az, hogy folklór, a tömegek, a nép kultúráját állították színpadra, az különös ízt adott ennek. Mennyire e, e, fura most, hogy idézze egy hírt. 1971-től kezdődően az érdeklődők a Kulturház hírlapolvasójában havonta egy alkalommal találkozhattak kedvenc napilapjuk, folyóiratuk szerkesztőivel. A többi vittartó e, ankérés sorozat keretében a Népszava, az Élet és a Népszabadság, az Esti Hírlap a Magyar Ifjúság, a Filmszínház muzsika, az Élet és Tudomány Delta, az Ifjúsági Magazin a Ludas Matyi a látóhatára a képesport, a Magyarország, stb. munkatársai látogattak el a rendezvényre. Egy kérdés, hogy ezekből a lapokból már nagyon kevés van, összesen talán kettő-három maradt fönt, de hogy, hogy valóban létezett, és, és azért tartom fontosnak, és hangsúlyoztam többször is, hogy, hogy a láng szerepe az teljesen e, e, e, számomra hihetetlen és felemelő. Azt hiszem, hogy tudatosan alakították, hogy úgy mondjam, a társadalmat. Az osztályrétegződés részint kultúra, részint oktatás kérdése. Vagyis, hogyha van társadalmi mobilizáció, akkor ezeken a csatornákon keresztül létezik mert ugyan a pénzzel való feltörés, aminek manapság olyan gyakran tanúi vagyunk, az is ad társadalmi rangot, meg átrendeződést társadalmi osztályokba, de igazán kultúrát, nem képes adni. És talán éppen ezért vagyunk tanúi annak is, hogy olyan iszonyatos mértékben rombolják az oktatás minőségét. Igen, sajnos. A roma kultúra sajnos, és, és egyáltalán a roma emancipációs mozgalom a, a kezdetektől követeli, hogy minőségi oktatást minden gyermeknek igen köztük a cigányoknak is, mert ők a következő nemzedék, ők fogják megkeresni a nyugdíjunkat. Mit látunk ebből ma? Semmit. De szegregációt. Igen. Leromtott, minősíthetetlen színvonalú oktatást. Val valóban. Köszönöm szépen Daróczi Ágnes, hogy ránk telefonált. Köszönöm a lehetőséget. Kész sokan viszont hallásra. 24 06 96 a lángművődési központról beszélgetünk itt ma az Andók Budapestben. de mit szeretnél mondani? Csak a rám közben a huán. Ja, a, Istenem, már tényleg csak a, a népszerűs az, az fog az menni itt e Az és egyrészt arra a figyelmet, hogy egyébként, tehát, hogy egy, így is, úgy is kéne lennék, mert hogy riporter is vagyok. De hogy képzeld el, hogy miután bemondtad, hogy szavazzanak nem, kaptam 10 szavazatot. <laughs> Szóval kösz. Mindenki szavazzan a Danira, mondom. Tehát ő megérdemli, őszival egy több. Én nem tudtam eddig erről. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Köszönöm szépen, Varga Balázs vagyok. Üdv Balázs. Nem egy ilyen témával szeretnék, hanem a láng, az fűződő, nagyon kedves emlékemet szeretném elmesélni. Az előbb kettővel, hárommal egy hő, hogy említette. Állandó hallgatójuk vagyok, máshogy betelefonáló kezdő. Ha. GTE tanfolyamra jártunk a lányművelődési központba. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy Gépipari Tudományos Egyesület szervezésében volt, a budapesti nagyvállalatok dolgozainak közöttük, nekem is, akkor még talán Lánkori nevén BKV-nek vagy FVV-nek hívták, nem tudom. E, speciál minőségellenőrzési tanfolyam voltunk legalább egy ötverem, uh -huh. nagyon összekező előadóterem ültünk, ültünk eladták az anyagot, megkövetkezett a vizsga, mindenkinek kellett írni szakdolgozatot. Idáig tiszta? Való. Persze, hogyne. Jaj, bocsánat, jó, mert hogyne? úgy elhallgattod, hogy... Ja, nem, nem, nem, nem szegreg... hallgatom, figyelek. Nem, mert nem a szegregációról beszéltem, és megijedtem. <gül> nem. Jó, jó folytató. Mondanám az hogy ne bolondozzon. Ha el, elkövetkezett a vizsga, így értek, akkor mindenkinek a területére, ahonnan jött, kellett írni egy szakdolgozatot, és az előadó... Úr, egy nagyon szimpatikus ember elmondta, hogy mindenki írja, meg le kell adni, és akkor majd akkor megkapja a minősítést, egyébként de talán egy ilyen és OK és folyamló megfelel mm -hmm. meg a mai világban. Igen. De hát ez egy ilyen szakmai továbbkéző volt. Meg mindenki megírta, de fölírta a figyelmünket, hogy nehogy megpróbáljuk, hogy egy régebben elkészített anyagot adunk be, mert írtam, minden nyilván van tartva, számítógép akkor még nem volt, 75-öt írunk, 76 maximum. Aha. De hát én ott addig hizitáltam, amíg a végén sikerült elővennem egy előttem végzett, három évvel előttem végzett kollégámnak az anyagát, speciál egy, biztos maga is használta a közlekedésvállat, voltak régebben olyan automatták jegykezelők, amiket bedugtuk felül a jegyet, igen. akkor meg kellett húzni, és a akkor ki, igen Stimmel. Na hát én ennek adtam le még egyszer, az meg volt csinálva, nagyon szépen leadtam, és akkor rettegtem, hogy majd kiesek a szűrővizsgám, mert hát ilyen már három volt, de hát hál' Istennek nem volt, és én gyönyörűen levizsgáztam. Egyébként a nyugatitól mentünk kifele a villamosra, Aha. valóban így van, és ott tett le, és nagyon kellemes emlékpont. Ha Ezt jól értem, akkor egyfajta Schmidt Pálként készítette a dolgozatát. Köszönöm szépen! Több szépen, igen. Nem, nem, nem, nem. Ő, én... Én, én egy az egybe, de ő azért egy kicsit alamított. Lehet, hogy ő is írt hozzá. Én nem írtam hozzá. Értem. Hát gratulálok. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm szépen. Egyébként ez egy jó pont volt akkor a szakmai végzettségemhez, fejlettségemhez, mert hozás segített, hogy mit tudom én milyen területen is ottan tudjak lenni, és úgy tudjak csinálni. Többet mindenhez. Igen, többet keressen. Ja, ja, ja, ja, ja. Köszönöm Tárja szépen, já. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szeretettel hallgatom magukat. Lehet, hogy következőbűsor nem de, de hogy is nem a kazettás magnók. És a kazetták. Én. És a BRG. Én. És a BAG. Mi, mi a baj szeretem. vele? Nem szeretem, tetszik. Szeretem. Ha, mi a baj, itt szól a garázsban állam egy kazettás magnó, ha már itt tartunk. Jó, van. Akkor. hallgatom. Oké. Okay. viszont. Szép napot. Szeretnél valamit mondani, Áram nem. Hal... <gül> ne, ne, ne. Kontrollálj, Jó van akkor. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Fóri József vagyok. Üdvözlöm József! Én is üdvözlöm Önt, és a klubnányú hallgatóidzés. Én nem konkrétan a témához szeretnék hozzászólni, mert a kultúrázzal... Ha, a láng, igen. én nem. egy dolgot szeretnék elmondani. Örülök ennek a műsornak, amit Ön vezet. Rendszeresen meghallgatom, és ebből is kiderül, hogy micsoda rettenetes és borzasztó diktatúra volt az a szocializmus. A hozzászólók 90-95%-a csak a kellemes élményét meséli el, mint ahogy ez az előző hölgy is, aki beszélt arról, Igen. hogy milyen táncház, énekház, nóta, bármilyen mozgalom volt, igen, igen igen, igen. Mozgalom igen, igen, A rettenetes szocialista diktatúra alatt a 70-es évek elején. Igen. Én csak azt szeretném leszegezni és üzenni a klub rádió hallgatóinak. Vonják le a következtetést, hasonlítsák össze azt a borzasztó időszakot, a borzasztó időzi elbetéve, téve. A mostanival, mint ahogy ez a hölgy is megtette. Hát, tudja, drága úr, e, e, nem vagyok, drága úr. Jó, akkor, jó, akkor nem, drága úr. Jó. <gül> Olcsó úr. <gül> <gül> Olcsó hogy, úr. Hogy, hogy ez számomra egy-egy nagyon furcsa felismerésem, mert hogy csinálom ezt a műsort <gül> nagyjából 18-19 éve, és pontosan látom, hogy miként és hogyan változik meg a hallgatók viszonya a múlt. Tunkhoz, a közös múltunkhoz, eh, hogyan engedünk el eh, dolgokat, hogyan válik, eh, válnak eh, elviselhetővé bizonyos, eh, bizonyos akkori dolgok, és hogy, eh, hogy ezzel szemben meg itt van a mai rendszer, ami valóban tehát eh, néha betyárabb, mint a Kádár kénytelen, ahogy ezt így elmondom. Nem létezik olyan, hogy Kádár De van, nem, hogy ne létezne, már miért mondja azt, hogy nem létezik? Nem, ez, ez a, a jobb oldal, az ellenségnek a fogalmazása, hogy kádár korszak. Nem, nem ez a kádár az, kádár korszak. az én megfogalmazásom. Sőt, korszak volt, azért hívják kádár korszaknak, hogy ezzel azt mutassák, hogy ez egy diktatúra volt, akinek a diktátora Kádár volt. Ez így nem igaz. Én csak annyit szeretném Jó, még hozzátenni a dologhoz. 89-90-ben, a rendszerváltás idején, azt mondjuk, na, most eljön a Kánán az atomizált társaság, az atomizált társadalom, mert a szocializmusnak az volt a célja, hogy atomizálja külön egységekre apróz a társadalom, hogy ne tudjanak szövetkezni. Most majd nézzük meg mi van most. Akkor volt úttörő mozgalom, akkor volt KISZ, ki bármi gondolatról, táncház mozgalom volt, dalárdák voltak, meg éppen amiről a... Jó, a, a most, is van, most is van ez az amaz, nem ez az érdekes. Atomizált társadalom most van. Igen. A cél a mai társadalomnak, hogy atomizált legyen, mindenki magára legyen hagyatva, és féljen, és ne tudjon szavazni az uralkodó elit ellen. Igen. Ennek, ennek a szocialista társadalomhoz semmi köze nincsen. Jó. Uh... Ez egy érdekes nem. eszmecsere lenne, ha most Igen. bolgár györgy lennék, csak a műsor most nem <gül> erről szól. Van, tudom, e, de de annyit mindenféleképp, hozzá, annyi mindenféleképp hozzátennék, hogy amit a, a piko András nevű barátommal művelnek, az még számra is meglepő, és valóban azt gondolom, hogy én magam is uh, fiatalkoromban kerestem a bajt, és uh, egyáltalán nem zavart az, hogy, uh, hogy a rendőrség jött hozzám házat kutatni, mert, én mert hogy együtt éltem vele, a Befejezem a mondatot. Igen, jó, csak befejezem a mondatot. Csak, csak, hogy e, akkor tudtam, hogy, hogy mi van. E, Piko úr úgy látszik, hogy, hogy nem tudta, hogy mi van, és zárójelbe teszem hozzá, én magam is azt gondolom, hogy nem tudtam, hogy mi van, most már legalább látom. Fejezzük tudta ezt be, mert nem erről úr. szól a műsor. Tudta a Piko úr, én Piko úrral többször beszéltem. Hát, nagy az, az, persze, nagy, nagy azartom, mint a paracbácsért a repülőgépen. Tiszteltem mindig azért, amit csinált a civil szervezetek hálójában, és segített, segítette a szegényeket, a rászorultakat, és nagyon-nagyra tiszteltem, hogy elment a klubrádióból azért, hogy politikai szerepet vállaljon az, amit vele művelnek, gyalázat. Egyetértek. <gül> Jó, megszívott a szerencsétlen <gül> Jó, pálinklást. Tudom. Sajnálom elnő, nem erről szól a musra, de az elején mondtam, nem konkrétan, Na, Viszont hallásra. Utászani. Köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont hallásra? Meghallgattam természetesen. 24 06 egy kis kitérő. Jó, hát tudod, vannak ilyen... Te, mint aki a színdarabok és a filmek nagy ismerője vagy, időnként vannak ilyen jelentek, amik teljesen megmagyarázhatatlanul tűnnek fel egy filmben, vagy egy színdarabban. Valaki bejön, elmond valamit, és aztán kimegy, és nem érted, hogy most mi az Isten most történik. Úgy nézel rá, mint aki reakciót vált ezért itt hívnál fel a figyelmet az arany zebradi. <síns> <síns> <síns> Jaj, Dani, Dani, Dani. Ejnye már. Halló. Szevasz Fiklós bejelölt Szevasz Szentendéről. Szevasz, nagyon üdvözöllek, mi újság van oda Gyönyörű idő van. Mm, de jó. Nyár vége, de nyár utó, vinacionok nyara, de amúgy egyébként minden rendben van. Értem, és miért hívtál? Na szóval a lánykra rátérve, Aha. hát 73 háromba oda hívtak be katonának. Katonának? Hát igen, ott osztották el a népet, hogy ki hova megy. Igen, igen, igen, ez a klasszikus művédési házi történet. Persze, tehát amikor az ember viszi magával a, a, a elől kettő hátul négy centisre vágott haját, meg a tucat meg a amit majd haza fog küldeni, egy dobozban, igen, megvan, jó, jó, jó. Úgyhogy nem volt valami kellemes élmény, uh -huh. mély nyomot is hagyott bennem, úgyhogy nagyjából elkerültem még a környékét is. Aztán legközelebb, ugye a rendszerváltás környékén az et meghitetett ott egy gyűlést. Tényleg? Igen, és átmondó kíváncsiságból elmegyek már, csak megnézem, hogy milyen madarak ezek, uh -huh. és akkor ugye ott üt a vezérkar a színpadon, a Fűlajos, uh -huh. akkor láttam életemben először meg utoljára meg ugye mondjak már az Antal Józsefnek, a fene tudja már, hogy hívták őket, a többi. <kül> Úgyhogy ez volt a második, szintén nem keltett bennem valami túl jó benyomást, mm? De milyen, nem? hanem aztán a közel-múltban a Horváth István a volt Berlini nagykövet. Igen. Azt tartott egy nagyon érdekes előadást arról, hogy uh, hogyan alkudoztak annak idején a németekkel, meg hogy történt ez a hatányítás, uh -huh. meg egyetekkel. Na, ez nagyon tetszett. Értem. Arról nem így beszélve, hogy aztán mielőtt bementem, ott megálltam cigizni oda ki, mert ugye oda ment és, és közben és minden az igazgató nőjével nagyon Szépen el tudtunk beszélgetni, hogy mi történt, hogy történt, honnan kapják a támogatást, kapnak e uh -huh. egyáltalán mostanában. Ugye a cégetre mostanáig nem jellemző, hogy ilyen művházakat támogatnának. Uh -huh. Pedig az az épület, a gyönyörűen fel van újítva, tip-top, tehát... Mire alkalmas tényleg uh -huh. ilyen rendezvényekre, nem tudom, hogy mostanában egyébként mi zajlik ott, mert ugye mi Szentendéről azért. Távol van, igen. Arra a környéken. Tehát tulajdonképpen csak ennyi, ja, hát persze azt azért hozzáteszem, hogy azért adtak a rézi rendszerben a cségek arra, hogy a, a nap is legyen hova menni, uh, akár dalárdába, miért ne. Persze. Ilyen dalárdák egyébként manapság is léteznek, munkás dalárdák már kevésbé, mert már munkás nagyon van. Igen. Na, tehát tulajdonképpen csak ennyi Énne. lett volna erről a lángról. Nekem nagyon tetszik mai napig is, és becsülöm, az egész társulatot, hogy tényleg kitartanak, és furcsa módon annyit még hozzátennék, hogy Angyalföldön önkormányzata se viszi túlzásba a támogatást. Érdekes azért. Jó, ez, most nem menjünk bele, mert nem része műsornak. Viszont hallásra. Szervusz, Miklós! Oké, okay, szevasz! 24 06 2407953. Halló napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész sok! Halló Miklós! Üdvözlöm ön Hallgatom, vagyok! Hallgatom, Én a Láng Művelődési Központnak a nem nagyon tudok beszélni, mert én Hajdú Bihar megyében laktam a 70-es években, viszont működött ott a Láng Művelődési Központban eszperantistáknak, tehát eszperantó nyelven Aha. tanuló budapesti embereknek egy krója és ők minden éven szerveztek szilveszterkor egy nemzetközi nagy bált, Aha. illetve rendezvényt. Ez olyan három-négy napos rendezvény volt, szilveszter előtt elkezdődött, és akkor ott volt még a Volga szálló, hát nem olyan nagyon messze, uh -huh. ott meg, meg kollégiumokba voltuk elhelyezni, ez nem is érdekes, de én csak a bálról tudok beszámolni. Megmondom az előtt napokról, amikor uh -huh. kirándultunk a környék Szentendére ide-oda, tehát ez egy nemzetközi összejövetel volt. És hát a szilveszter éjszakáján hatalmas nagy bálban csúcsosodott ki a dolog, uh -huh. és ezen én részt vettem, mint akkori lelkes eszperantista három vagy négy alkalommal is. És akkor mindenki eszperantól beszélt ott? Igen, bizony nagyon-nagyon jól tudtunk kommunikálni egymással. Aha, de... én mondom, ott egy aktív klub volt, csak hát én annak az életében nem nagyon láttam vele, mert én, én Hajdúbjár megyében laktam, és Értem. én csak el érkeztek... napra jöttem fel. Érke... De érkeztek de más... Érkeztek... érkeztek más országból és eszperantisták. Igen, igen, igen, igen. Olaszországból tudom, hogy sokan vannak, én Bulgáriából, Lengyelországból, Ezekre konkrétan emlékszem, mert én is sok emberrel megismerkedtem, és aztán leveleztünk, és uh -huh. találkoztunk. Úgyhogy ez nagyon, nagyon hangulatos, jó dolog volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted. Én is köszönöm. Kész sokan. Mindig a műsor az elégedetlenkedő Hungária, van egy ilyen újságcikk is a kezemben, ami arról szól, hogy hát így keresik a helyüket a Hungária zenekar tagja, és aztán persze a végén Happy end zárul, és a Fővárosi Művédési Házban toboroznak le. Hallgató van a vonalban? Nincsen. Akkor nincs más választás, hogy... Vagy egy jó korda György számot adjunk le a kedves hallgatóknak, vagy ismertessek még történeteket, mert ez nagyon fontos, amit a kedves hallgató most írna, az előbb elmesélt, hogy volt az Esperanto klub, de hogy amellett hihetetlen szellemi pesgés is volt, mert, mert ahogy néztem, tehát valóban a röpőpávával kapcsolatban ugye előkerül Vas Lajos neve többször ezekben a leírásokban. Aztán kiderült, hogy a Láng szakmunkás kórust is megszervezték Büttner Hedvig karnagy vezetésével, amely szintén bejárta a világot, és a szombathelyi munkásdalos találkozón dicsérő oklevelet kapott, volt még ebben a klubban, ott működött az angyalföldi láng nyugdíjas férfi korus, amelyet Gerendai Endre karmestervezetésével alakítottak meg, és ők is ott csapatták. Aztán, na mindegy. Szóval, vagy eh, Hungária. Arra gondoltam, hogy említetted a Beatrice nevű zenekart, viszont Kordagyörnek van egy Beatrice nevű száma, és hogy az megvan a zenetárban, és hogy akkor ezzel a remek képzavarral akár még az is lehetne, nem? At, at, at, az túlzás? Attól at, at, at, at, at, at, at, félnek, Dániel, hogy ez túlzás. Igen, igen. Igen, Nincs azzal még egy kicsit, addig ilyen keresgélek. Egyedül vagy itt a gondolataim, a Fenyő Miklós szeretné hallani. Hát igen, mert, mert Fenyő Miklós-sal kezdtük, és akkor gyakorlatilag a keretes szerkezet az megvalósul csak, Most így kéne intrózod, mint egy normális rádiós. a szőnyeget, végig majd jelent! Csavar ja. a szűnyeget A gyorsan tótszett, de széllyel baj nem lehet! Hozz el a lámpát, vissd fel az A zene szóljon, s szálljon az ilyen át! Zsüntess el a rendet, megtörjük a csendet! Csavar fel a szőnyeget! Azig már a város a lámpák égnek! Csend van az utcán lent! Végcsikorgás megszűz, a villamos se csenget, s az éjtújtsa hangokat rejt. Egy lapó ordítsa, de terve idegváz. Az ajtól visz, hangzik már a lépcsőház. Nem szörődjük bele, nem szólhat ma bele. Csavar fel a szőnyeget. Hát, ah! punk egyébként, ha így megfigyel ezeket a számokat. De hát vannak olyan zenekarok, amelyek szerintem a Green Day legjobb felvételit idézik. Ilyen például szerintem a... a a, a, a, a bergenditől a, a mm, jusson már az eszembe, hogy melyik az a bergendi szám amelyikre gondoltam, nem a sajtból van a hold, hanem a. nem mindegy, nem itt eszembe mindegy. Szóval, hogy akkor promózzuk. A egy... függetlenül örülök, hogy elégedett volt. Igen, igen, igen. igen. akkor promózzuk fel egy kicsit a, a jövő műsorunkat, mert jövő héten a, a BRG gyárral uh, fogunk Budapesti Rádiótechnikai Gyárral fogunk foglalkozni, és ehhez kapcsolódva pedig arra biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy menjenek ki a garázsba, menjenek le a pincébe, és hozzák fel a kazetás magnóikat, esetleg meséljék el nekünk, hogy milyen kazeták vannak még otthon. Egyáltalán figyelj! Vannak kazettáid? Vannak. És mi van rajta? Képzeld el, hogy, hogy fogalmam nincs. Mármint, hm. hogy megtaláltam a lett műsort csinálni. Tehát, a, rávid, képzeld -e, el, hogy most... vagy felkészülsz egy műsorra, vagy nem. Tehát mindenre gondoltam egyébként a mai napon, amire szükségem lehet csak arra nem, hogy hallgassam át az ettei, mert sok-sok kazettám sok van, és én azt hiszem, hogy az akkor működő különböző rádióadók, különböző műsoraiból és az azokban szereplő különböző zenékből vettem föl részleteket. Abból viszonylag sok adatot meg. Jó. Akkor a, a következő beugró kérdés, mivel kellett visszatekerni a, a, a kazettát? Ceruzával. És képzel, hogy, de, ceruzával, de vár, vár, hogy ceruzával? De csak, csak, csak, hogy ceruzával? Egyet, hogy el. Volt egy ceruza visszatekerő verseny két évvel ezelőtt. <laughs> kazetta visszatekerő versenyre gondoltál? Valami kazetta visszatekerő verseny, és képzeld el, hogy ott az volt a, az érdekesség az egésznek, hogy a szervezők nagyon komolyan vették a kiírás, csak két B-s keménységű ceruzával engedték meg. A... De nem a ceruza volt jó, hanem az ikó nevű e, Iron. Tehát az, az, az volt, ami, hát az, leg, az, az, ami, az ami leginkább... ami ceruza, hát, nem? Az nem vagy... ceruza, hát figyelj, egy, egy golyóstól és egy ceruza közt az a különbség, hogy a ceruzában grafit van, a golyóstól van, meg nem. Szóval, hogy, hogy, hogy én golyóstól párti voltam, és az igazi, az igazi fejek, azok biztos, hogy egy ikó típusú golyóstollal tekerték vissza, a kazettájukat, akkor, amikor a Walkman-ben mondjuk ugye lejárt az elem, vagy próbálták megkímélni a, a visszatekercseléssel a, az elemet. Azon kívül a következő kérdés, melyik volt a leghosszabb a kazettán? Szerintem 90 perces. A, úgy, úgy, úgy, úgy rémlik, hogy 60 perces volt a nagy része, de hogy, hogy 90 perces rémlik, hogy 45-45 perc volt az álló. Értem, árióban. a B-52 hanyadik számnál fordult. Zeneiünk szerintem egyet. <gül> Jó, e, addig megköszönjük a, a mai műsor létrehozásában e, segítségre, segítségünkre volt kollégákat. A szerkesztő Árva Brigitta volt, a telefonokat Erdei Tünde kezelte, várta és fogadta. Mondom, szóval valahogy mindig az van ezekkel a kultúrházakkal, hogy, hogy visszafogottabbak a hallgatók ebben az ügyben, ezt kénytelen vagyok beismerni. Valamiért nem szeretik az emberek a, a, a kultúrát, vagy az Andó Budapestben nem szeretnek erről beszélni, de hogy nehogy azt a hungáriát indítsd el, ami alattam szól, mert biztos, hogy itt hagylak és nem mondom be a nevedet, és azt mondom, hogy senki se szavazon kemény erre az Arany Zebra versenyen az elmúlt két órában, a fővárosi Művédési Házról beszéltünk, a jövő héten magnókról és kazettákról fogunk beszélni, meg a BRG-ről. Uh, Punks Tanded Mikrost hallották, B -hallás. a műsor elkészítését a klubrádió hallgatói támogatták köszönjük igen igen igen, igen. Jó napot kívánok